Tumaina yangu likuamba hujambu na karibu kufuata tarifa ya habari na ukujea kupitia redwe sanganiro ya hii ijumane 26 april mwakaifumbina 22 kwanza mkhtasari wake. Wananchi wa barabara ya 12 na 16 wameripoti kwa wingi kwenye ofisi ya mta wa maravya ili kufamu maamuzi ya lio na wongozi wa tarafa ya mutimbuzi kosovu viwanja vyao vilivyokuwa na mgogoro na mchakato wa kusajili vyombo vya usafiri visivyotumiwa kwa kutafuta pesa unaendelea na leo tutaelekea uko kaskazini mji Bujumbura ili kufahamu jinsi raia walivyopokelea hatua hiyo Naem tumishi wa serikali ajalindwa ipasavyo katika kazi yake hata katika afya yake ni matamshi yake u mzibu mm, mkuu wa kazi na kazi za sana zinamchangu katika maendeleo ya taifa na hayo ni matamshi yake waziri mwenye zamana na sana aliazungumza huko limwengu mwengu ukithinisha siku ya kima taifa ya, ha ya haki ya kazi za sana kuna hayo bila shaka na mengine ismaili kwizi randia mbena kulitia tarifa ya habari punde habari kamidi isa Habari kamili. Wananchi Wanao Husika na migogoro ya Adi, Katik uh, Kati Yabarabara Kumina Bili, Na Barabara Kumina Sita Mtawa Maravia, Katika Tarafa Mutimbuzi, Waliripoti kwa wingi katika officia tarafa yo, hii i jumani ili, ili kuweza kutambua Yalio Chukuliwa, Kwusu Viwanja viao, bada yauchungguzi zaidi ya kartasi 400 zenye orodha ya majina watu ndizo zilizo bandikwa kwenye ofisi ya tarafa hiyo hii ijumane uongozi tawala unasema kila mtu ambaye atakuwa ameona uamuzi uliochukuliwa juu ya kiwanja chake atalazimika kwenda kwenye tume iliyoundwa ili kujua nini kinachofuata ni ripoti yake space kartas kabanyana ina na Romualdi Nio ya bifusi. Asubuhi ya jumanehi laia wanao kaadiliwa zaidi ya ilofumoja Uwanao usisho na mizozo ya alithi kati ya barabara ya kumina mbili na kumina sita Kata malamda tarafani mutimuzi Wameamukia kwenye ofisi ya tarafa Kusoma matokeo ya uchunguzi wa mizozo hiyo Ulio na tume kutoka wizara ya mazingira kilimo na ufugaji Zowezi la kusoma jina na hatua ilio chukuliwa kila alithi Kwenye karatasi zipatazo miane lilikuwa linaonekana kuwa gumo Laia hao wakiwemu wasiujua hata kusuma richa ya kutopenda kuzungumzia kwenye vipaza usauti vjetu, wamekaribisha vema kukamilika kwa uchunguzi, wakisema kuwa watatua tamuko baada ya kupata tarifa za hatuwa zizo katika ofisi ya tarafa mutimbuzi. Wanaeza kwamba wakati wa uchunguzi shuhuri za ujenzi, Zirikuwa zimesimamishwa hata kama kuna watu waleo fumbia macho katazo hilo. Katibu mtendaji wa tarafa mtimbuzi anasema kuwa sasa kila momoja tatambua endapo alipata arithi yake kwa njia halari ama alijipatia yeye mwenyewe. Janda masene chitirete analiza kuwa baada ya kuna hatua wazizo chukuliwa raia uatarazimika kufika kwa tume usika kwa ajili ya kutangazwa hatu maya arithi hizo. Mizozo hiyo. Inajikita hasa kwa watu waleo pokonya alithi miliki ya serikari, wakiwemu walizo zioza, wengine walikuwa na tumia alithi ya kiwanda kujiriko kwa kilimo chapamba, kisha wakaziterekeza na badaye kupewa watu wengine na hivyo kugombaniwa na wote waleo wae kuzitumia kama wanavyo reza viongozi tawara tarafani mutimbuzi. Shukran Romualdenio ya wivu ze mchakatu wa usajili kwa walio na vyombo vya usafiri visivyo tumiwa kwa kutafuta pesa bado unaendelea katika kanda ya, kas, ya kaskazini mwamji wa bujumbura kama vileka menge na chibi toke. Wameliki wa vyombo wanashukuru hatua wa hiyo, licha kuwa, wanasema kuwa hawafamu kitakacho fuatia, wanataka serikali iweze kuwa paruhusa ya kufika mjinikati ni nibadhi ya Sisi tunafurahia kuandikisha mamoto yetu kusema tutoke mwaishi nda tulikuwa ndano ya tutembea nami na migu Ivi nafikiria itakuwa vizuri sana Japokuwa lituambia tutu sibebe mtu kila mtu ajipeleke mwenyewe Bo sawa tujui inatusaidia Zuzi hini naipokelia vizuri sana sababu eh, kuna mavitu vitu tafauti tulikuwa tukipenda kubifanya una tarajia kufanya bada ya dakika kama salasini Lakini unakuja kuchukua hata saa tatu wa ujafanya cho kitu Sababu safiri huko umgumu sana, huko umgumu kabisi Ukibana na uli, bisi, shida kufika nsantrevide Hila e, gisi wanatuachiria hizi moto ndogo ndogo, si watu wadogo wadogo, kabisa tunafurahia Unafikiri kwa mba, jambo la kufata litakua nilipi? Ki ukweli hakuna mtu wanalijua Ukiangalia vizuri, kwa leo wanatuambia tuandike moto kesho hatujui kama kesho ndio tutaanza au hatujui simoto watazieletea tama permit atujue hata kimoja kawaida kwa kweli tumepokea kwa kwa furaha kwa sababu kama sisi wenyetu watu wanapenda kufanya zoezi na na mbesikeli ya sport kwa kweli wakati walitusimamisha tulikuwa tumekata shida ilikuwa inabidi tuende ukafanye tubadilishe zoezi Alakini hivyo wametupokea wanatuambia watatufungulia tunategemea wakitufungulia kwa kweli itakuwa ni vizuri zaidi na tutashukuru sana nafikiri watafungulia lini hapo ndo tunao Nikifi labda wakimariza zuezi la kuandika, wanozo waka tufungulia inshallah. Hili zuezi vizuri kwa sababu tunavyoona tangu jana walikuwa kuna watu wengi. Lakini leo watu wamefungua kwa sababu ikakazi inaenda vizuri na kia, wanao tupokea hili Sasa hivi wameongezeka tunavyo mariza kujandikisha watu pia karatasi yote yule aida kwa kitu kokote kadi kwaweza kuonyesha kuwa tumejiandikisha ingebidi tuelezewe kuhusu swala hilo kwa cha kufanya kikubwa tunaomba serikali na ngazi zingine ziweze kujadili hili swala mapema ili watu waachilie ili tuweze ku, kurudia kwenye velo zetu na turudie kwenye nyumba vyetu ziweze kufika kazini mapema leo isanganiru ni kiboko yao na mtarifa ambapo ambao wendelea kuitegea kwa usikioi na kujia kupitia redio sanga na tuendeleze na tarifa hii ya habari ambapo mtumishu wa serikali ya jalindua ipasavyo kazini na kuafya yake hayo ya metolewa jumanehi mjini gitega na katibu mkua wizara kazi katika wakisha ya siku nne ilio na wizara ya afya na shirika la afya duniani WHO kwa ajili ya kuanzisha mpangu wa kitaifa wakualinda wafanya kazi. Daishimie Marie Rosette anasema lengo ni kwa wajili wote kuindilea na ili wepo, ongezeku hilo. Nitarifa mbayo tulitumiwa na artire e kavabushi. Na faili 107 na 50 za wafanya kazi wa serekali zimesitishwa kwa sababu zili bainika kuwa a, zikuwe hawa kuwepo kazini kwa kipindi cha miezi mitatu iliopita imewasilishwa na waziri wakazi na wafanya kazi. Alipokuwa akitoa matokeo ya wizara hiyo katika robo ya Ya mwaka. Tadi kumana anatangaza kwamba wizara hiyo anayo yungoza Itajumuisha katika teknolojia faili zote za watumishi wa Serikali Na daima tuendele na tarifa ya habari ambapo tufungue ukurasa habari za sana Kazi za sana zinamchango katika maendeleo ya taifa Yali wasilishwa hayo hii ijumane na waziri mwenye dhamana na sana Ambapo, kuna adhimishwa siku ya kimataifa kuhusu kazi za sana. Ni kwa lengo la kukinga wa pamoja na milki zao. Eze kia nibigira, anafamisha kuwa serekali imekwisha weka sheria na kanuni mbalimbali pamoja na sheria inayo husu kituo OBDA usika na hakimiliki. Na waimbaji huwa hawasajilishi kazi zao kutokana na ushirikiano mdogo wakituo obedea usika na haki miliki. Imewansirishwa na kamiwe ambaye ni msani ambapo ilikuwa hii ijumaa ilikuwa hii Jumatatu ambapo kuna kunaadhimishwa siku ya kimataifa kuhusu kazi ya sanaa anawataka waimbaji kuongeza kazi za kazi zao na wazi, na kituo BDA anakiomba kuonesha mavuno na daima tarifa ya habari ambayo endelea kuitegelea kwa yote usikio tupate mapumziko kidogo na tujirekeze huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Isanganiro -no. ganito. Natujelekezo kwa jamuri ya kidemokrasi Kongo, ambapo idadi ya awali, inasema kuwa watu watano, walifariki dunia, uengine tisa kujeruhiwa, nyumba na magari kwaribiwa, kufatia mvua ilionyesha hii ijumatatu mjini bukavu kusini mwakivu katika eneo la nyakabila, kama jisi anavyo fahamisha kiongozi wa mtahuo, na ana subiriwa kiongozi wa jimbo la kivu kusini atakuwa kishirikiana na mamlaka ya barabara ili kujua zaidi waliopoteza maisha ama vile vile vio haribiwa na mvuahiyo mengi zaidi na jeremi kuhima. Tukio hilo mbaia li naripotiwa kunako Avni kata la nyakariba eneo la mlima lenye kupatika na kati ya lisei wima na institi fundi maendeleo itfeme bukavu ilikuwa mide ya saa kuminambili na nusu, Kwa mujibu wa mashahidi, ukilima hicho kimeporomoka poromoka mbiyo, mbiyo sana na kime kujimwanga kwenye barabara kikiwa kime nyumba na wakaaji wa nyumba hizo. Magari ya patikana kwenye kituo cha kusafirisha wakaaji, kuelekea maeneo ya ISTEM, wale wakuenda chiriri na kazalika tarafani walungu na tarafani mwenga Yalikuwa kwenye kituo na yote ya kwa na vifusi hivyo, aeleza buwana Foste Boroko ambaye ni mkuu wakata la nyakariba. Burgomestre wa komine ya kadutu, buwana mwenyebe ni Joseph, ameleza kwa upande wake kwamba, watu kenda wanapatikana kwenye vituo vya afya wakipata matunzo, wamoja kuna kwa hospitali kuu ya jimbo la kivya kusini, hospital general provincial de referansi, wengine kwenye kituo cha afya cha East End mmebukavu ambao ni SCT Technique Medical na wengine katika kituo kingine cha afya sio mbali na eneo la tukio asubuhi ya hii siku ya pili anasubiriwa pale liwali wa Jimbo la Kivu ya Kusini teongo wa BJ Kasi ambaye atakuja na ujumbe wa Office de Route ambao ni shirika la kutengeneza mabarabara watakao msaidia kuchimbua na kujua Ni watu wangapi tena wanapatikana katika vifusi Au kujua ni magari wangapi ya Na ni nyumba wangapi zimepata kuharibika Ni kiripotia radio na televisheni isanganiro kutoka hapa uvira Mimi ni Jeremi Kuhima Jeremi Kuhima ni, ka, eh, ni kwa tarifa yako hiyo ambao tunapo itimisha lakini kabla kuhishusha nanga tuwa kumbushi ya lea ambao likuwa ya kwa kwenye tarifa ya habari Wananchuwa barabara 12 na 16 wameripoti kwa wingi kwenye ofisi ya mta wa maravya Ili kufahamu maamuzi ya na uongozi wa tarafa mtimbuzi Kuhusu viwanja vyo vili vyo na migogoro Na wa mchakatua kusajili vyo vya usafiri visi vyo tumi wako kutafuta pesa, unaendelea huko katika mita ya kaskazini muamji wa bujumbura, wao wamepokelea vema hatua wa hiyo. Nae mtumishi wa serikali hajalindwa ipasa vyo kazini hata katika hata kuhusu afya yake ni matamshi yake mkuu mm, ni matamshi yake katibu wa wizara ya kazi na kazi za sana zina mchango katika maendeleo ya taifa, ni matamshi yake wa ziri mwenye dhamana na sana aliazungumza ayo hii ijumanne ambapo kuna izimi, kuna izin, kuna adhimishwa siku ya kimataifa ya kazi za sana hadi ya pala ziyada sinaza ilia kustua shukranda dhati kwa nyote ambao mleo tegea tarifa ya habari sikio zimuendefu ni mitambu ambaye ni Fransuwa Kimana mimi ni Ismari Kwizera ni watakio sikivu memo ipindi varidu isanganiro vina vio ufuata